Кімната, де лежали кролички, була у тому самому ревірі, в якому працювала лікарка Антоніна. Поруч містилась невеличка, засекречена комірчина, що є сесівські сестри замикали на ключ. І тут в палату до лікарки Антоніни привезли з операційної двох молодих полячок. Молодша з них, яку звали Ядвігою, почала плакати і скаржитись. До операції, після Туртурбіндера, у мене трохи боліла нога. Операцію мені зробили на литках, і тепер я відчуваю нестерпний біль. «Що вони зі мною зробили?» – кричала ядя. Вона зривала себе бинти і скочила з ліжка. Ядю впіймали, помістили в маленьку комірчину, прив'язали до ліжка і замкнули на ключ. Крістінку Оксана протягом всієї ночі чула створю. Догон і прокльони, і тому довго не могла заснути. Через два тижні Ядю оперували ще раз, і разом з двома жінками, привезеними з операційної, замкнули у тій самій комірчині. Антоніна конче повинна була знати, що ж зробили з полькою Ядвігою, чому вона перестала стогнати і затихла. Попросила Оксану постояти насторожні, а сама підібрала ключа і відімкнула потаємну кімнату. Заглянувши туди, Антоніна з жахом помітила, що у яді не було тепер руки до лопатки, а в двох інших жінок ампутовано ноги. Антоніна швидко замкнула кімнату. Оксана повернулась на своє ліжко. Через якийсь час до кімнати дійшла сестра Есес, несучи в руках шприци. Через хвилину вона повернулась порожніми шприцами. Мертвих жінок, страшними слідами своїх дослідів, Есесіці поклали в подібні до трон ящики і забили вістками. І все ж таємниця есесійських лікарів була розкрита. Її передали по інтернаціональному кільцю. Жорстокість фашистських лікарів викликала у в'язнів люту ненависть. Додалі більше дівчат, які приходили до ревіру здоровими, виходили калійками. Здебільшого це були засуджені до смертної кари. Їм здавалося було однаково, аби якось продовжити життя. Та коли після операції їх все-таки повели на страту, навіть смертники збунтувалися. Згодом фашисти почали більше вдаватися до іншого матеріалу. Дошивно хворі люди потрапляли в кімнату для божевільних. Звідти їх приводили збудженими. Це ще не були справді божевільні люди, але вже стояли на грані психічного зриву. Їхні нерви не витримували ні надмірного знущання, ні перенаселення в бараках, ні отих нескінченних апелів і праці під нагаєм. Уколами їх доводили до сонливого байдужого стану, а потім проводили над ними свої експерименти. В таборі зростало обурення. Двоє прооперованих смертниць забрали з ревіру у крематорій, Тепер кролички нарешті збагнули, що їх обдурювали, і вважалися йти на повторні чергові операції. Тоді в блоці позамикали двері. Блок вдень і вночі охороняли поліцаї. Три дні кроличкам не давали їжі. В ревірі Оксана встигла потоваришувати з полькою пані Глиною, дружиною польського патріота, яка потрапила в табір як заложниця. Звичайно, пані Галена теж почувала себе смертницею, адже вирок над нею могли вчинити щохвилини. Та незважаючи на це, вона відмовилась від операції на нозі. Коли її почали прив'язувати до стола, вона вирвалась і втекла, її знайшли і посадили в бункер. У бункері її зв'язали, і силоміць пооперували прямо на підлозі. Операцію робили в антисанітарних умовах без наркозу. Провезли на операцію ще чотирьох полячих заложниць, чоловіки яких воювали в польських з'єднаннях проти фашистів. Ті вже знали, що їх жде. Виправши момент, зуміли текти і сховатися в блоці армії. Доки нацистська сестра викликала есесівців, польки встигли переодягнутися, ті, прибівши до блоку радянських військовополонених, зустріли жінок, що виносили на носилках мертвих. Вони мали на руках в бінкілі червону армію, тому їх не зупинили. Есесіці обшукали весь блок, але полячок не знайшли. тоді вони переховувалися у різних місцях. Потім, дякуючи активісткам опору, дві з них одержали номери померлих, і жили у різних блоках до самого визволення. Іншим двом пощастило втекти. Відчуваючи наближення краху Великого Рейху, адміністрація табору намагалась сховати сліди своїх злочинів. Найбільше їх зараз непокоїли кролики, їх треба було негайно вивести і знищити так, щоб ніхто не знав, куди вони поділися. На початку лютого 1945 року в 32-й блок принесли список. У ньому значилось 60 прізвищ жінок, яким зробили експериментальні операції на ногах. «Треба негайно втікати», – запропонувала польська залогниця пані Гелена. «Втікати, коли навколо вишки з кулеметами, коли вдень і вночі чітують вартові, а крізь колючий дріт пропущений струм великої напруги. Ця пропозиція більшості здалася нездійсненною. І усе щастині кроличок пощастило перевдягнутися в чужі плаття і вийти з чужими номерами на роботу за зону табору. Сподівалися, що пощастить втекти. Але, як не зло, охорона цих партій останнім часом була підсилена. Вже на місці в лісі і на торфорозробках, побачили, що на отечу не варто й сподіватись. Проте кролички зрозуміли, табір настільки великий, що у величезній масі людей можна загубитися, якщо змінити номер і прізвище. На допомогу кроличкам прийшли жінки Інтернаціонального кільця. Ночі кролички проводили в загальних блоках, а як тільки починало світати... Кожна ховалась де могла. Частина жінок з'яснила з великими труднощами підкоп під блоком і переховувались там в пелюзі без світла і свіжого повітря, тремтячи від страху і задобівши від холоду.